A'udhu billahi min ash shaitan rajeem Bismillah ar rahman ar raheem Inn alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nustaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seji'ati a'malina me yahrihi allahu falamudilla lahu wa men yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu Ema ba'du, të gjitha falëndërimët më të mira, më të plota janë vetë në për zotin tonë gjëllë o ala për shëndetjet më shira pëkimët të zotit të gjitha mbi më të mirën dhe zotriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem bi shok të ti besnik, bi familën ti të, të ndarëshme bi bashkëshor të ti të pasra dhe mbi gjithë muslimanët anë e kanë botë të të së dhe të ndjekë rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e gjikimit Në të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellil Gjelliluhu në vargën dhe ciklin e legjeratave nëmbi nëndër lidhjen e pashkoputur nëndër mjetë akides dhe edukatës. Lidhja e pandar në mes etikës, moralit dhe besimit të pasër në zotin ton të bareke u e te ala. Dhe kjo është legjerata e tëjtë me radhë ku neve flasim për këtë kaptin. Kemi folë për argumentimin Takoj mesela, se kjo mesela çondron fuqishëm me argumente, dhe se ajetet dhe hadithe të pejgamberit alayhisalatu وسalam kanë ë cituar lidhjen e, salam, kan, e pandar në mes aqidës dhe dhe moralit. Pastaj kemi përmendur se edepi ndahet në edep me Allahun, edep me pejgamberin sallallahu alayhi وسalam dhe edep me, me krijesa. Dhe jemi tani tek edepi me me krijesat. Dhe sot në këtë ligjëratë më lejnë Allahu xhele xhelaluhu Do të, të vazhdojmë në fjalët e Ibn Qayyim al-Jauziyah, ashtu siç e kemi filluar. Pas kësaj, vazdojmë me edebën e Debot me njerëzit, e Debot me njerëzit. Edhe pse Ibn Qayyim al-Jauziyah thotë, këtë trea janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Sot do ta shohim sa janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Pra, e debimi me Allahun ka lidhje me edebën me krijesat. E debimi me krijesat ka lidhje me pejgamberin. E debimi me pejgamberin ka lidhje me Allahun. Janë tre këndsh i cili nuk ndahojnë ojtrakanc i cili nuk ndaho. Prandaj sa do të flasemi për kufijt, për kufijt e debet me kreesat. Definicione, gjendje se si duhet njeriu me ditë deri kur është e debi me krees deri këtu. Dhe po e kaloj, kalon në ekstremizëm dhe kalim te kufijve. Pastaj pas, pas këtyre religjëratave do të mundohemi me lejnë Allahu xhelel xhelelul që të ndojmë kategoritë e njerëzve dhe të flasmi për e debin me ta, si e debin me prinderit, e debin me familjen, e debin me familjart, miç, dëshamir, të kështë mëral, e debin me hoxalart, e debin me fëmit, e debin me fqion, të zira, i ka përmim për nga mberi, sallallahu aleyhi vësallem. Thadipën kajim e lëgjohzije në e debin me njerëzit dhe krijesat, Wa ndhur i la edabi s-siddiq radhiallahu an Tha shikotek edhebi i Ebu Bekrit radhiallahu an Ma an nabiyyi sallallahu alaihi sallam fi s-salati shikoye edhebi i Ebu Bekrit radhiallahu an me pengamberin alaihi s-salatu s-salam në namaz En yateqademe bejne yedey Kur itha priti në namaz Ishte isemur pengamberi alaihi s-salatu s-salam dhe itha Ebu Bekrit priti dilti falja njerëzë dhe kalë dhe tha Ebu Bekri ma kene jenë bëgji libni ebi kuhafe nuk i takon djali të Ebu Kuhafës djali të Ebu Kuhafës Në dhe galuarën janë thirë me emrate e babalarë Ebu Bekri e ka emrin Abdullah Ebu Bekri e ka emrin Abdullah pra nuk i takon Abdullahit djali të Ebi Kuhafës që delë Për para pengamberi sallallahu aleyhi sallam Pro nuk këm të konë mu me dalë namaz me pri Duk e qenë gjaldë pengamberi aleyhi sallatu e selam Kajfe e urathehu me kamëhu al imamete bil ummeti ba'de Kjo, kjo e deb Ebu Bekri në ka që mu bo prisë i ralt pas pengamberi sallallahu aleyhi sallam Pro pengamberi i ka dhenë dilë pri namaz Ebu Bekri i ka dhenë mu sëmë të konë kjo pëzit Me gjithë e ka mëritu Mirë po Besimi dhe bindja që ati nuk i takon, e ka rëtudhu qështjen, aja ka morë. I mënka imi dhe në medal të ajo se, aji cili ka edep, i mrinë me selet. Aji cili ka edep, i arrinë maja. Pra Ebu Bekri, Ebu Bekri nuk e ka po vetën dhe një medal. Pris, edhepse për nga mbira dhe i sëratësëm, i ka thonë dilë. Dhe risa nësehim në aspekt një juridik të këti adithi, gjitharë kanë polemik se kur të vjene urdri dhe ndalesa pre pengamberit Alehi Salatu selam, cila ka përparsi. Cila ka përparsi. Këtu për shembul, e bube kritikanorë dy në kokë. Pengamberit Alehi Salatu se mbë do të dil nga ana që të rajetis se zë ban me dalë para ti. Ane dalume me dalë para pengamberit. Pengamberit e ka të këtë dil për para, ty janë ndesh dhe Urdra. Kjo mesel juridike nuk e kena na këtë meselit ashtë duke e forë. Mirë po, edebi lartë ka mëri me Ebu Bekrin në atë pozit që me bo khalife me gjithë se nuk e ka pëvetën të denjë. Pas ta e thot i bënkajim, el gjozije, faslun, el edebu, el vasat, bejnët të friti, këll ifratë. Edebi është mesataria në mes, negligentes dhe të primitë. As mos me teprua, as mos me neglizhu. Tash, do të folim ibn Qayyim al-Jawziya për këtë mesaje që duhet me bash kujdes në fjalët e tij, ngasë madje disa fjalë të, të Ibn Qayyim në këtë libër kanë vënë disa xallarë me menduese ibn Qayyim al-Jawziya këtu nuk e ka qelluar. Dhe ka sti sufizëm, Allahu na ruaj. Me bë që nuk është e vërtetë, ngasë Ibn Qayyim al-Jawziya kur gahin në ehli sunnë a i ka qenë për para sufi, a jo e njohër, kur ka hi në Elisunën, nuk ka morë me veti bërlok të sufizmit, nuk ka morë me veti bërlok të sufizmit, po ka hi i pasë tërë, i qilë tërë, dhe argument, argument e se, shpesh heri për në ka hi miktudu, duke argumentu, dhe tët, ka thanë hojja jonë, sikur të da shofë miktuminja e kur tëtë, të ka leshe i khulislam, e kam dëgjushe i khulislam, i më të imi, e ndë më thanë është n së i ka shtiti disa xhallar me menduk këto bashkohor kur e kanë pa qysh e cilson e devin ibn qayyim el jouzeyya dhe kanë thënë realisht a është e mundur kjo mos fare realisht a është e mundur dhe pyetja pik an muret me bodikush këta kanë thënë kjo është domethën në kuptimin sufizëm nga se sa rrihet gasi ju e dini sufit dalloan për nga pretendimi i madh me pa mundësi në mri me arritës në ta. Por shemull sufi thët, ku mri në arqë jam dunejt atje, ha? Jam dunejt e arqë. Shemull t'i shko një sufi dhe i thue, qaj e t'u bo, thët, lemë rahat se jam të arqë. Lemë rahat se jam, jam të arqë si të e pa Allah. Kjo, sa fësata, i thëjnë, filozofie kotë, kelam batil, fjale kotë, se së mundët, nuk ka mundësi. Andaj, kër e kanë paset, qka po kërko një bënkajimi, kan thon kë nuk është e mundur. Mir po realiteti është se është e mundur. Realiteti është se është e mundur dhe sahabët kanë çënë, jo krep, po një shkallë e madhe tërë kët, në këtë gjendje. Kan çënë një shkallë e madhe e tabeinëve në këtë gjendje në edebin me me krijesat. Thot: Qale sahibul manazil rahimahullah. Ka thënë autori i librit, i librit Tsinat të, të shpjegoi me qayme al-jawziya është Abu Ismail al-Harawi. Ka dhanë në definicionin e edepit. Ka dhanë el edep hua. Hivdhul haddi. Rruajtja e kufirit. Rruajtja e kufirit. Bejnë el gului o el gjefa. Në mes guluvit e qëla është të primi dhe gjefa e qëla është neglijenca. Pro, qka është edep? Edep është më rujtë një kufi. Nuk shkonë skaj dhe nuk shkonë neglijenca me marrëf me marrëfje e dërrrit e udhëviam kyobë duke njoft rrezikun e kalimit kufive çu she kupton çka e debi fillimisht e debi është me rujt kufinën mesatar po çu sheu njëri kufinën mesatar vetëm me një rast kur e di se çdo anim djath pas majtas ash zarar ka zarar por sigur që më thon në iman po nove ka rgjaja قوزارور بو انا جا... نوفا غا غا خواريجيز بيكون قوزارور تيلاندو چانوو انا قوزارور امساتاريا اوست اراد امساتاريا اوست اراد ثاد يبن قايم الجوزي نسبي مين اكساي شپره هذا من احسن الحدود كيو كي شپره كي ديفينيمو اش ماي مير ديفينيسوني اديبت ف ان الانحراف الى حد احد الطرفي الغلو والجفاء هو قله الادب sepse çdo herë kur robi anon nga teprimi apo negligenca ka dalë nga edebi, nga adebi ka dalë nga e adebi wal adabu alwuqufu fi alwasat baina al tarafain adabu shmenait midis adabu shmenait midis dikush mendon se menait midis është e lehtë nuk është e lehtë vëllazër nuk është e lehtë sepse midis mendait nuk dënon kupton me net në imaxjinatën tonë që ai ke krijuar se jeni midis jo. Do të shohësh nëna kur ti e tash më vellë me shpjegue e debin. Shpesh err naj porzim dy mesela. Mesela i imaxjinatës dhe mesela e realitetit. Çka dën kupton kjo? Për shembull, në një rrugë, në një rrugë. Dhe kur ti do të ecash atë rrugë me me komoditet. Do të ecësh me, me atë rrugë me komoditet. Çka çka ban? E vlladi vetes se ti ështëu është mesi. Edhe çat shumë i fol vetes derisa krijohet imaxinata më e rand se sa realiteti, edhe ti thu jam mes, jam tamam. Ama kjo është imaxinata jote. Me ar realiteti ta zbulon atë imaxinata. Kur të vjene e vërteta, kur të vjene e djeli, kur të vjene paraqitja e perëzorit, atë rëshofna. Atë rëshofna kush ku ka çën. Andaj i bënkajimi thot mesi nuk është që shmendoj në na a, por që e më dhe i fol nana, në na na jena në mes, në mes, në mes edhe shumë i fol mi vetës jena në mes dhe mendoj nëse, kemi arrit në bindjen jo, nuk është kjo realiteti rrugës, a, pëse pe tham këtë fjalë? nga se ska tarik ska tarikat ska grup, ska klasë njërzve mrejna islamit dhe jashtë islamit vetëm se mendojnë se janë në mes vetëm se mendojnë se janë Në mes Argument Argument se ata qëndrojnë që në vetën Ata qëndrojnë në vetën Ka rëzik lezer Ka rëzik Dhe e risa I mën qajim e lëgjuzhije Thot Vec Allahi kanë ndonë më shpëtu e shpëtan Vec Allahi kanë ndonë më shpëtu e shpëtan Qka thot në këtë mesejle? Për që e imbu Thot Ajinul Gëdab Ciri u rejtjes Endron edhe pëmjën fizike Por qëjmë, të e urejnë diqka, e urejnë. Kjo edhe realisht mu ka njësa një bukur, të e urejnë ata. Të e urejnë ata. Pse, se siriot ashtë e urejtë. A padër me ndonë meselit abstrake që janë të ilmi, të dijes, edhe ma shumë. Por qëjmë, të, të e urejnë një njëri, e urejnë, me, me urejtë që shumë të madhe. Nëse kitë du njo janë pajtu se është i bukur, të i se shepqë ashtu po është ka urejtës që ka e ki, fizik, në aspektin fizik për folmi, mos flasmi në aspektin shpirëtëror që nëse janë gjeta ti prej sifateve tit, janë gjeta tina, ajo mos ka ku fi, ajo më nuk ka ku fi, e kjo ruajtë e kësaj mesatalo shumë e rënsishme, shumë e rënsishme, a dojë për që e mullë një rijutë dhe se i vjen e vërteta pre nga një anë, edhe ajo anë që ka i vjen e vërteta, është e urejtër që a edh çka të vjen e shikon me pikpijet të mëdha kjo rrezik ana do të bën kaime el jozia wal adab al wukuf al wasat adeb ja është me nejt në mas a gëshum eran pas ai thot fa la yaksoru bi hudud shar'i an tamamha do nuk mangson nga kuvite shariat ndaj plotësimit të tëra wala tajawazu biha ma ju'ilat hududan la faki lahuma udwan as nuk e kalon vijën as nuk e mangson wal udwan huwa sul adab kalhi mukifi është adebi i kërc. Pastaj thotë: "Iḍā'atu al-adabi bil jafā'i kaman lam yukmil aḍā' al-wuḍū'." Për shembull, me humbë devin është me negligence, se mos më mor avdes siç duhet. Për shembull, marr avdes shpejt e shpejt. Edhe nën korsimin e pejgamberit aleyhis salatu sallam ka thonë: "Wa 'ailun lil aqābi min an-nār." I ka thënë sahabe do që morr avdes dhe ju kam më ditë bre sa bretëra sa ma, mallësia e thonit vendi i palom sa mallësia e thonit vendi i palom pejgamberi alayhi salatu selam ka thanu welu lil aqabi min an nar mjer për ato shpututa të, të palome prej zjarrit prò skini morr ni avdes ata pjes që smorin avdes janë nziarr në gjasë nuk pranohet namazi pa avdes Kjo është jf. Kjo me me muko negligent. Shpejt e shpejt me moraves do të jesin pjesat pa la. Kjo është neglizhencë. ولم يوف الصلاه آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. Do nuk i plotson sunetët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në namaz të sinati gava pejgamberi alayhi salatu wasalam. وهي قريب من 100 ادب. Aty mbi ofr nichin edeve por namaz janë 100 sunnete të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O i dha'athu bilghulu, ka lwswasa te fi aqd inniya. Ana shko na nga ana tjetër. Kjo është kalimi kufinit me negligence. Që orazë kimal, me lëm dorën pala, syrin pala, ftyrën pala, mos më e plocu namazin rukujen, sejdën me i bash me të shpejt, apo mir po nga ana tjetër është teprimi. A këto është shumë rëzikë se njeri nuk e dinë duhet shumë gjuhët me dhanë duhet me dhanë për pjekje me ditë se a është mesa po jo nga ona tjetër me tepruhe për që i mullë vezvese me pas në avdes 4 do të herë merë për një, për një avdes edhe ja, e ndës kam morë e ndës kam morë dhe e dhe sa të të të tani merë ma mirë gusël, ma sigur të kje kur të mirë gusël edhe aty nja një, një disa të lashët i qonë dhe d apo sikur vesvesja e niyetit e keni po një s'kan problem me njetë, a e bën në jetë, s'e bën në jetë. Nuk nuk e dinë a kan bën në jetë apo nuk e kan bë në jetë. Derisa kan shkuat larg, a bëna në jetë, s'bëna në jetë thuje më gojë më mirë. Në të thënie kjo ofron se ik, atë i sigurt. E bëna në jetë, akshemë radhë. Se ket gjok pika ka lind, se nuk e din a kan, a kan a e kan bën në jetë apo. Sigur për shembull në syfir qohet sifir ma angërbuk edhin se njësër është Ramazan me agjeru e edhe dhjen i agjeru shumë o oh, hoq, a këmë bërë bon njeta jo? A i qurë dhe o sifir? Po a, i, a ki angër di shka jo? Pse e ki bërë këtë këta? Po me agjeru, po kjo është një jeti Po amaj një jeti, qëli një jet? Dhe mën kam problem njësë me definicionet e e se indhe dhe kjo ju shkakton të lashë, pas të i thot u arofë u sot i biha edhe ngr Ata shka punojnë me medhebin e përmendjes e njetit, ka mesatare dhe prej tëre dhe ka që janë të prusë, mërën atyre. Ndikush e dhëtë njetin ka dalë, e bana njet me fa namazën drengt, ka, si, si, si beson asë fjallës vetë, e ngrit zanin, e bana, dhe mërën ban, e ngrit zanin që vetëm e vetëm dhe vetë bindët që i ka banë njetë për namazë. Kjo është gulluvi madhë, kjo është ka përfundim, kjo nuk ka përfundim. A di njëse? Ço vjen diqysh atë nduket se nuk thave drekën, ah pi fillim. Edhe ne ja subhanallahu. Diku sot kada kada kada se nuk e kin ka caktuar bash sa se te, se tën, sele diimamit ju bota bie kështu me radhë. Kë nuk ka fund. Thotim an qaim al-juziyya, wal jahru bil azkari wad da'awat allati suri'at sirran. Apo bamja ibadeteve me Zot të lart, ato janë bëe farz apo janë bëe mustehab me Zot të ulët. Për shembull, çka ibadete Mas ka përqishmëri Mas namazit me dhanë Subhanallah Elhamdulillah Allahu Akbar Dhe këmë ngafton dhe zërë dhe Pat pa, pa një kërkush Pat pa një kërkush, Subhanallah Dhe kërkush nuk të ka nije Por shkak se njëri ju nuk bindet Në vedetën e vetë që ka pa në që në zonin Subhanallah Subhanallah Kë ku ka mëri vëzër? Ka mëri me, me, me kryu e shëjtani Se i këte të sufive Me bërtite, me këcije A nuk e dita për një mea se këna bo Apo? Por këto këto janë ruajtja mesataris, asht ruajtja e të çënurit e Elsonet dhe Xhema. Kjo është ajo mesatarja. Asmës më shkuën ekstrem, asmës më shkuën në neglijencë. Pastaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyah ka përmend shumë për për meselëve të cilat njerëzit shkojnë në në neglijencë, shkojnë në ekstremizëm. Pastaj thot ku me thallu hada tawassut fi haqqi al-anbiya Aleynissalatu wassalam. Kësaj bërgat ibadeti, sai bërgat bindjeve, besimeve. Sikur për shembull, mesataria në bindjet ndaj pejgamberëve dhe, dhe besimit në pejgamber. Thot: El la yaghlu fihem kama ghalat an-nasara fi al-masih. Sikur për shembull, mos më etepru në pejgambert me dashuri dhe me sku sikur Krishtart ndaj Isa alayhisalatu wassalam. Për shembull, edu për nga mbejën a i salatu sëlam kam dashurin dhe ti, kam respekt kam bindje, kam bindje, shumë i madh shumë i madh, shumë i madh dhe nketë shumë i madh, a i madh, aj, nuk e erun me kufit e shëriatit, që ka bëhot ka dal, se se pas midi sa i madh ku ka konë, ki ka konë në zot që shu kanë bo me isën a i salatu sëlam i madh, i madh ka shëru, ka, ka këthisinin i ka shëru, i kanë ka gjallë të vdekurit edhe, ku ka më rije kjo është zot kjo ësht Walaj e gjfua anëhum kema gjefetil jehud dhe nuk e te pron aspektin neglijenësës si kur jehudët. Fenësara abeduhum. Krishtërt e kanë adhru. Për nga mberi. Wal jehudu kateluhum wa këtë dhebuhum. A, jehudët i kanë vra dhe i kanë përgënjë shtru. Cila është e pranuar asiana? Cila është mesi? Wal ummetul wasatë ndërsa ummeti është i mesëm. Amenu bihim ju kanë besu për nga mbërëve, o azëruhëm dhe i kanë dyhmua ta, o nasëruhëm dhe i kanë më dhruëve, o të tëbërë u magja u dhe dhe e kanë djeka ta qka duhet me ndjek për e rrugës që kanë nërë për nga mbërët, dhe zotit e barëke, o të alë. O Wa mithalu dhalike fi hukukil khalqë, shembuli në qështjet e kriesa. Kënë aspektin e ibadetit, dhe aspektin e për nga mbërëve, besimit, i forrıt fi al qiyam bi huquqihim wa la yastaghriqu fiha bi hayth yashtaghlu biha an huquqillah duot do most të neglizhon në nne krijimin e detyrave ndajtër kibortjetsi ki obligime ki amanete ki, ki sendë mbi çoftëna duesh me i krijo ato duesh me i sos ato dhe wa la yastaghriqu fi a the nuk zhitet nta që të mëllon nuk gjitët ta, për shembrë. E ki ndajt dikuj një përgjëtsit, dhe të shme këryja ta, të shme sosa ta. Edhe tash, qatë shume mërë ata, edhe humbësh, të hupin me farze, me na file, me dhikër të lojtë, nuk aron krejt, pse? Dhe kërë të pitikuj, dhe të jam të këryja kris... ta manet e gangë ta, më galan qafën të eme, apo, i dhe tjil, Thot, të tirë, për shembrë. Thot, bihaj Me njerëzit ja haron hukukët dhe drejtat Allahu të bareke vëtë ala Au, anë të këmiliha, apo nuk i pletson ato Nuk i pletson ato, për shembol, e falë farzin E thotë, sunetin, kam pun Kuk, Kam një akry një pun një vlavit, kam një një, një dikujna Alla, sunetin është për blotsimit të, të farzëve Për nga mela lejë i salatë, nuk i kalon kur ato ulemat nuk ta morin dëshmin nëse nuk i falë dhe më të sunet në dit ki këtë të qkarë këmë dhe se kjo është plotësimin njëri ju dhe nuk lejohet këtu me në glijxu me pretekstin e një obligimit tjetër pra mos mi mor obligimit mi përplas njëna dhe tjetër au anë mëslahat i dini hi vë kalbihi apo mos me lanë mëslahatin e fejë së vet le vërdin e fejë së vet apo zemrë së vet pse se kam me kry dhe tjera për shembol p Në shëshin ton është një orë se puna është farsë. Puna është farsë. Puna është farsë, dëzor. Na do të bëni ligjërat për këtë meselë, se puna është farsë. Mir po, përplasja e farsës me farsën e ban një grup me të on sa be farsë. Nuk e farsë. A jetara grup çka thot? Fardhën e pik. Asiana nuk është tamam. Asnjë grup nuk e ka tamam. Puna është farsë, namazi është farsë. E kushto dritshë nuk merrrësh kët meselë. Kushto dritshë nuk merrrësh, nget meselë. Po çkaosh meselë? është meselja ruajtjes mesataris është meselja ruajtjes mesataris Nga se lanja e fëmiju të pabuk është krim të Allahu Gjellë Gjellalu është gjuna i madh Dhe me vdeka të t'ilogaritës katil T'egi vrata Nëse s'ka fëmija jo t'buk A ti thun jam t'u fal Të bajbat e t'Allahu Gjellu Ala Dha i vdes A ti ki mujt me punu dhe me arrit dërte pasuria Çfarë dispozite ka për atë familje që prind? Shkolla di atë çka thon, nuk ka farsë me punë. E bëjnë ata çka thon, jo ja, nuk ka farsë me punë. Pse? Qase? Ata kanë të ardhurat që ti nuk i ke ato. I femi, a ti nuk i ke dashur fëmijët, ti të vdes fëmijë, apo? Andaj, lanja e familjes pa bukë, çfarë dispozite ka? Ka than Allahu xhelalu ala, "Wa la taqtulu auladakum, musibitni familje të jova. Wa la tulqu bi aydikum ila al-tahlukati, musa hazi vetvetën me" vetë dëshirën e shkatërrim. Kjo është mos më marr sebepat. Andaj, thotë ibn Qayyim el-Jouzije, "Nqdohet me lanë zemrën dhe dinin dhe argu... ibadetet të ikrë do pun, po edhe nuk duhet me lanë të pun me pretekstin e ibadetes." Diku thotë, "e tash e, ato llovit këte, është ato llovit vëlla. Se nuk rrihen xhenat që ju mendoni ti me komoditet. Nuk rrihen xhenat me komoditet, po rrihet me siklet." Andaj thotë ibn Qayyim el-Jouzije, se Frika Allahu, jo për Allahun xhellahu xelaluh oj gjendje e yekomoditete. Frika, kur të flasni për frikën, khauf min Allah, frikë për Allah. Çka do të thonë frikë për Allah? Për shembull, dikush që ka shtif frikë në kokë, unë i kam frikë Allahut edhe pik, edhe mos secela të kaptim. Kjo nuk o frik pre Kjo prapt, ajo, Friga është frikë për Allahut. Kjo thjesht ajo i imagjinoata. Frikë është ti mos mësoni as rahat. E bën një ibadat se di apranohet. E bën një punë mirë nuk më pranon Allahu xhellahu xelaluh. E bën një gjuna cikletov shumë. Kjo është frika. Domthonjë gjendje pa Pa që ndryshme, nuk, nuk ka gjendje stabile. Mos stabiliteti zemrës, se aki mu pranu të Allah o ajo kjo frikë. Mirë po edhe kjo duhet më matë me shëriat, mos me dalë në që me ndurit. Që më t'i dhuhe, ajde krim një punë se kena farzë, të kësa i bote, thërët leje vlasë, nuk e di që ka më ndodhë me munë ahirat. Jam hub ketë. Jo, vla. Jo, ja, nuk, nuk, nuk, nuk është kështu. Ti, ti tutu atje me zemë në ta në felë. A ma haqë kryje dhe të tjërëm Haqë kryje dhe tjërëm të anë që ka Ta ka bëa Allah u gjellë vë hala U aqip, pas ta i thot U ella jeqfu e anha Hatta ju attila hapil kullije Dhe mos të bëat Negligjend ndaj dhe tjërave Dhe i risa ato të azgjësohen Fë im në të tarafejni Minel u duani të darë Gjdo njëna për këtëre skajëve Nëse kalot kufini është idamshëm është idamshëm A po ka hije një Lavire me dhanjën e ujë të gjënët dhe tjetëra ka hi në, në zjarë. Një grua ka falë namaz në file dhe i ka sha fqinjet. Dhe një grua tjetër i ka falë veç farzët dhe ka qenë e deblike dhe i ka mpytë për nga mberin sallësallem. Kjo falët edhe në file, kjo agjeron edhe në file. Ama gjuhën e ka shumë të rep, ka dhonë hje finar ajo anë zjarë. Ajo tjetëra ka në thonë ajo është, ka shumë në file, veç farzën e falë. Amo nuk kena sharë pisaj, i krytë tira të jetë, nuk kena pati shka rëzik pisaj. Kadon hi e fil gjënë, që janë gjënët. Kjo është ruajtja e mesataris. Kjo është ruajtja e mesataris. Dhe mos me ndohë se shkelja e të drejtave të njerëzve është e lejtë të zotit e bare kjovët e ala. Kadon bë nga meri sallallahu aleyhi sallem. Dhe allai, mbytja një muslimanit është ma eran të allahu se sa shkatrimi qabës. Shat ai giba sa është më e madhe çabia? Shumë më e madhe. Dhe këto zaimrat e njerëzve muslimanë janë çabë. Mir, po shkelet e muslimanësh më e madhe t'Allah o xhellahu ala. Dhe kjo çka do bëj? Ka të bëj me njëri. Ka të bëj me me krijes. Pastaj thot: "Wa ala hadha al-hadd fa haqiqatu al-adabi hiya al-adl." Ne kta shka e than thot Ibn Qayimi, realisht e adebi çishpy bie me një fjalë tjetër, drejtësi. Drejtësi, kandar më pas. Me baz baraspeshtë të mesejleve. Pasta i thotë, vazhdim, faslun fi dhera gjetil edheb. Kaptin në shkallët e edhebit. Kërë ishte definicioni. Tash, kërë e mërë definicioni dhe mundohesh me praktikue, kjo ka shkallë. Dikush e praktikon pak, dikush pak ma shumë, dikush mërinë në deregjet e mdoja. Kërë të mërinë në deregjet e mdoja, kërë të mërinë në deregjet e mdoja, kërë të mërinë në deregjet e mdoja, kërë të e ngrit, e ngrit, këtë meselët, qatës lartë, dhe eri sa disa djetarë ka dhonë, jo, jo, jo, këtu nuk ka mundësi më me mëri kasë lartë. Kasë lartë, kasë lartë, ngrit, që është që në edepit, që është që në ngritjes edhe njerijut me edukatë dhe eri sa të zhveshën nga shikimi i edukatës sëve dhe të shikojë vetëm Allahun Gjellë Gjellalu. Dhe duke shiku Allahun s'ka dojnë për e edepit, wa hua ala thalati dhe rajat. Ka than, autori, e debi ka tre shkallë. E dhe rajat u ula, shkalla e parë, menën u lë khaufi e nje te adda il e ijes. Pengimi i frigës, me, me e frenu frigën, mos të kalohen në këputje të shprejsis. Wa hapsur rëgja dhe burgosja e dhe ndalimi i shprejesës e njehruje ilë lëmë që mos të kalojën të siguri i shpegon ibn Qajim e ketë këto fjallë vë dëbtu sërur dhe kapja e gzimit e jubahi e ljurëa që mos të njësoj e gzimit që i shkada me dhamë të shpreje e shofna shkata ibn Qajim e ljëzija ju ridu donë me shpëthan ebu Ismail el-Harawi me ke shpreje ju ridu alla jeda al-khafa ju fdhibihi ila haddin, ju qi'uhu fil kunuto. Nuk lejohët dhe ka për qëllim autori, el harawi, që mos t'kalojë robi, frigën prej Zotit, mos t'kalojë kjo frigë, deri me një pikë, që kalon në gumbje të shpresës. I frigohët Allahot, i frigohët Allahot, i frigohët allah, frigohë dhe kalon në, ja, në mund, nuk ma falë Allahot kurë ajo është ajo kuvini e këtu ççitohet që lufta më e madhe e njerëzve këtu kanë ra murxhit këtu kanë ra xavarist kanë ra qaderit kanë ra xebrit kanë ra lloj lloj grupacioni kanë ra roj lloj klase për mbajtjen e kësaj e kësaj vie kanë vija doajmës me kalu kuvinin në frigës po edhe më s me kalu kuvinin në shpresës dhe këtu ato lloje më të në fraksionet. Ka shpëtuam me lein Allahu xhelalu ala, atë çka e ka shpëtuu Allahu xhelu xhelalul me ruit çështjen e mesatarës. Pastaj thot: "Wala yasum min rahmatillah", fa inna hadha alkhawf madhmum. Fot shpresa është për rahmetit të Allahut. E nëse frikamrin çe ket skaj, ajo është nën çmumë. Nëse një njeri mrin me më frik, deri me një skaj, hum shpresat për veten dhe për të tjerat ajo frigësh e nënçmuhme ja ka shti shejtani dhe subhanallahu thadi ibn kayyem el jouzije shejtani me ibadetjit ka tërafora dhe të qera hil edhe të qela dinakri dhe të qera rrug të mashtrimit qysh i mashtron jo besimtarët, kriminalët dhe jahilat për njerëzve të thjeshtë pse vall se këto janë ibadet këto nuk e, nuk mashtrohen mashkë ka mashtrohet njonin rrugat timjaçit një femër ai humbët ta ditën jo ai di se i ullzumi nuk nuk nuk shkon me ksivoraj Asme e shlu një instrument, nuk, nuk e provokon, që që e provokon një ignorant, ta nditë edhe ta që akum nisot. Ja, nuk, nuk, nuk shkon me ketë, po mirë kaj hiktina, i hin me ata që kaj është në ta, i hin me frik. A bashkë ta mërmejnë sa allahu ta falë këtia, qiftit të tëna, kur që falë? Edhe i fletë me këtë dosë të, të ligërimi dhe kësaj retorike, deri sa thotë, as mu, as kur kujnë asë që falë, allahu që, së mujnë anë me i njënë atë kurë edhe ku të bëri e mund këtë dërejgjë e shafëse humbët njëriho humbët hum, humbën nga të të shmëria e vetë dërsa Allah nuk do në mena qitë për në të shmëris adhe e thotë rruajtja kufirit të frigës pasta e thotë se mi të shekhe khali islam i mëtejmije rahimahullahu ja kul e kumë dëgjuho gjëntem i mëtejmije nduk e thamë haddu l-khaufi kufini i frigës ma haqëze ke an me asin la vetëm ajo që ka të pengon prej gjonave të Allah fa ma zede ala dhalik fa hu e gajru muhtegjin i lej që ka ka për teksa i frike s'ka nevoj eqë për ta edhe njëher i bëntejmia që ka komentu e friken prej Allah që ajo frikët, që ka të le që ka të banë, nëzit me elan gjonajn që ajo frika prej Allah tjetra, kreta vezvese, kreta ke lan batil, fjale kotë nëzit si kotë, motivi kotë, kur që eqë nuk është cilë është aja, vetëm që ka të pengon për gjunahet. Nësi ju apstenohet gjunahet, i le gjunahet, lirish bëzë qeshu, lirish qeshu, si kur sahabot. Kan jetu jetën te jetën normale, me gjithë se ata kër ju ka arë gjunahi, kan qenë më të apstenumë. Kan qenë qëmë të apstenumë. I kanë bëzë frikë, allohu, gjellohala, shumë. Andaj dikush nuk murët me kuptu këta. Qysha të janë njëzën më të mirë, e nga anë Se si ato e kanë jetu një jetë shumë, shumë komode dhe shumë të rahat shme. Tëtë ima në kajim e lë gjauzije. Vë hadhe lë kauf, el muqif il ijas, isa etu adabin, al ala rahmetillahi ta'ala. Kjo frikë e cila e qonë njeri ju në mi hum shprejësat, është prishje e debit më Allahun. Shikotë sa e rëzik shme ashtë. Në më dhe nëse njeri ju bindët, se Allahus shafo alë kërë, teki prishje e debit më Allahun, si tu ditë mësillë me Zotin Gjellu Ti e ajë që ka s'ma falë kur mua Allo nuk e ka përshkuj qështë dhe vetëm Va rahmeti Va si atë kulleshej Rahmeti e më ka përshkjë dhe sen Faktikisht bjen në në disa gjy Gjy pa dhe disa Disa Loqe të ndyta Që ti me ndon keq për Zotin tanë të barë A nuk duhësh me nuk me ndu qështu Nuk duhësh me me ndu qështu Pas ta i thot Elle ti sebe kadh gadabe, gadabe Wa gjehlu mbiha Rahmet i cile e ka mbujt dhe e ka mbizotruhe, ka kalue i drimin e tira dhe është mos njohje Rahmetit Allahu Gjelluala. Pasta i thëtë, o emma hepsur rëgje, qka dhe me thënë me burgosë, shprejësëm. Këtu vlezënë, që të dhe me thënëje, bimë i njërantët. Kërë thëtë përshemul, Rahmeti Allahu të është i madhë, Allah una i falë neve, Tas po folmi për këto xhamisë, këta kanë problem më shumë me frikën, ndërsa këta nëse xhamisë kanë problem me menaxhuar frikën. Nga se esenca e atit ulzumit është frika. Do të thotë çka janë jashtë, ata që nuk janë të ulzuar në rrugën e Zotit Tebareke u teala, ata kanë problem me definicionin e shpresës. Dhe ata e përzin iluzionin e shpresës. Iluzionin e shpresës. Tash thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, çka do më thonë me me me definu shpresën? Çka është shpresa? dhe është njërin ban gjuna atë ditën pi alkool ban amoraltet Allahu na rujt nuk i ndalet gjunave nuk nuk e ndal shikimin dhe thot a që Allah ma fal mua ma fal Allahu mua va mos e pershkuni be Allahu të të ngushëtiu shumë be pershkuni ju Allahu xhelal xelalu shumë të ngushëti këto fjalë të të cilat e i shprehë njerëzit pse se nuk e njohin Zotin ne vet se subhanahu wa taala çka do të bën qaim aljuzia thot أن يخروجا إلى الأم فهو ألا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة قفزيم شpresës është mos me dalë në siguri si të shpresosh derisa je i sigurt atar ke qidal për shpresës ku ke dalë në siguri të i sigurt nuk e du shpresu a këto janë tholla të janë se në thollësh ka thënë shejhul islam ibn taymi në majmoul fatawa wal umur ad deqika Sejnë dhe të hola, la ja arifuha illa men utje dhe kënë vë fitë në tënë. Nuk i kupton sejnë dhe të hola vetë në ati cili ka zëgjuarësi dhe nëpërëtsi të madhe. Pra du të me lutë Allahu gjellëvala njeri ju që Allahu t'ja baje të qartë, qka nga dadhimi më sfrigës dhe të primit, me umë shpresën, dhe qka dhe me pas shpresë dhe mësë mu më sigurua, dhe qka dhe me më, më gëzua dhe mësë mu më ka një gudzim shumë. Thot i bëmkajim el gjo Kjo është që njeri ju me shpresën e ti mos të kalon në sigurimin nga u kubja dënimi zotit e barë kjo e tala. Nëse ndjenë që mu ma falë, sigurët. Mu ma falë, sigurët. E kjo është dalë e pre shpresës. Ti nuk i të shpresu, ti të sigurët. Ti vetëm i të prit. I të prit me infirdaus, apo nadmë. Allah alem, ku, ku prit njeri ju. Mirë po, kjo nuk është shpresë, nga se shpresë është e te wakoa. Më prit diçka shka shkatë, nuk je i sigur për e ai sigurt pseoj dhe me pas frikës smunesh me hi ati. Kjo është presa. Fati ibn Qaim el Jouzije, "Fanehu la ya'manu makra me Allah illa al-qawm al-khasirun", që sema. Kurtha e Zotit nuk sigurohet vetëm se populli i dështuar. Pastaj thotë: "Wa hadha inhirafun fi al-taraf al-akhar", kjo është shmange në skallën tjetër. Pra, dikush e ka kalu me frikë si a falë kërkujna, asë muhe, hej, gjëvesh për nga më berre, edhe njërës dhe të zgjej, dhe. Nga ona tjetër vjen ki tjetëri, që ka thotë, kejbe ka më nështi Allah u gjellëvala në gjennetë, kejde, kejde, ha? Kjo është, kjo është humbje, të djetë janë bala dhe devijim, pasta i thotë, bel haddur rëgja, thotë definicioni i shpesës është kjo, ma tajje belak el thot i bala, subhanallah, th qka i jep arom i badetit tanë. Më shprejsa qka ashtë, kur ti të bashk i badet, ajo të nëzit dhe ta, ta, ta kundërmon me kundërmim të mirë i badetin, që do më dhonë ki i badet, gritët të zotit e bare kjo e t'ala, shpresohet më pranu, shpresohet më shpërbluje, e kështë u më rarë. Pas të i dhëtë, wa hamaleke alës sejrë, edhe të nëzit me hecë, edhe të nëzit me hecë, dhe më dhonë, shprej në nënkupton se ajë cilë i shpreson nuk e ka ndalë. Nuk e ka ndalë udhën. Hecë, vazhdojnë me hecë. Pasta e dhëtë. Thë huë bi menzilët i rriahin në ti të sejiru sëfine. Thëtë, shpresa është sikur era e cila e lundron anijën. Thë idhën kataat wakafet i sëfine. Kërë këput e shpresa, nalët anija. Ska erë, me shka me hecë. Njëri ju nësi këput kitë shpresat për rahmetit Allahot, aj kaplohet me një gjendje thot çka më jetuam. Kur kujtja falallahu xhelalu ala, kjena me inzjarë, të të këtë kena më inzar për të dënimin. Kjo gjendje shumë e keqe. Allëse është aty njerëz të nxim, të pikullum, depresion, eksimerat apo. Jo rasti se Allahu xhelalu xhelalu e ka përmendse, jo besimtarët kanë hasret, hasret domë do pikullim i madh. Pse ai e di shumë mirë çka ajo pran atë gjë. Dhe kuptoja shpresën për një të ardhme të përgjithmonësh pa vetë kurqeton keqë i kjo jetë ka me përfundur e në kërgjohiqë. Shumë e keqë është kjo. Shumë e ranë. A do e dhe të, nëse këputët era, nalet anija. Secë. Fe idhe zedet el qatëha il el mehalik. E nëse ka shumë frimë që ka ndodhë për plasët, rëtullohet. Shkofa shembol, ilustrim i qarë. është anija ndeti. Dhe ka nevoj me esë me mrim bregdek. I duhet qa që erë sa musmunalë po nuk i duhet as mund dal era që mund dalania, po nuk i duhet edhe më i ushtu fryma pse se praptohet. Asnjëna nuk e shqipton. Tha ibn Qayyim al-Jauziyah: "Wa idha kanat biqadr aw salatha ila al-ghaya." Ne s'eosh me qader të caktuar sa duhet, mrin në në çollim. Pastaj thot: "Wa amma dhabt usurur." Kjo sai bëret frigës dhe shpresës. Tash mbahet an kandar e gzimit. Njeriu është njeriu dhe gëzohet dhe hidhrohet, pikllohet nga zbullehja, herçesh, herçoh. Kjo është për argumenteve të Allahut te bareke ve te ala, ve huve alladhi adhaka wa abka. A jo sti ti yakamunsunjerit ja me çerdhja, yakamunsu me çada? Kjo janë natyrat e njeriu. Mirpo, këto sa një duhet i dapt. Dapt, do me bapt. Bapt, domethënë me me majt me kufi, me kon preciz. Ata i thon zabit. Pra, e ka për qëllim, preciz. E ka me vija të saktëshme. Thodi men qaim el gjozje, u dobdt sulur, çel ramazan me mbajt gëzimin kufi. Ën yxherja ila mushabahatil jur'ati, fela yakdiru alaihi illa al aqwia'u arbabul azaim. Subhanallah. Ku tgzohesh me çka do koft, me nimet Allahut, me ibadet Allahut. Do të ta përmendim me qaim el gjozje se mos shumti, çka e gzon njeriu është elmi dhe ibadeti. Mos shum se saposuria Dhe kjo ma rëzikshme, kjo është ma, ma rëzikshme. Thot, mës me dalë me gëzim, deri sa i përngjason, ati cili është shumë i gëzim shumë. Qatë të më dhe në shumë i gëzim shumë? Dhe me thamë, a i gëzohet, deri me një skaj, deri me një skaj, si kur është të sigur për këta sejnë dhe pra harohet, humbet në gëzimin e vetë. Andaj kur të humbet në kështu e ishe i tadi. Andaj shejtani hynë në tri raste. Vonkaj ime ka, ka shpjeguar këtë meselë tjetër, mirë po, këtu jemi në në kët kapitin. Kur gzohohet tepër, kur piklohet shumë dhe kur hidhrohet shumë i çel ditë për me higjini. Andaj, më higjini, shejtani. Andaj të isha në darsmë të çoroditura, dalin xhimsa të smut. Isha ata që vajtojn, vajtojn për dashnorët e tyre, ju ka higjini, pse tu ka ditë për për bashortë. Nitë të gzon, nitë të hidron. E hum qejt. Apo Vetë të në qemëse u ka hum njëriu. Dhe kur ti hipe, shejtani madhë në, në hidrim të madhë, nervozë, temperament të lardhe, nuk ka mundësi me emajtë dhe të vetën, atë hi shejtani. Atë hi shejtani. Andaj njëriu duhet të tri rastën me emajtë dhe të vetën. Qka të di përnë ka i për këtë tri rastën? Felaj <rrasne> e këdiru alejhi illel e kuja. Veshtë fortë munën me emajtë dhe të këto. Shqimë, Allah ta shonë një këzim t Një fëmi shumë të në të harëshëm, shumë të mirë. E ti mundë me ta livrit të zemrën. Pat livrit i zemrën mundë me qëku i mani. Mundë me qëku i mani. Me të vdekë, me ta morë Allahu Gjellë vë gati. Këtu së provohë njërëzë. Apo, jamer Allahu Gjellë vë gati, atë shumë piklohë dhe mërzitët deri sa të nëmi dolmen, edhe banë kufrë Allahu Gjellë vë hale. Allahu në rritë. Nga mesataria në këta në në këtë meselë dhe na mundsohet me çën mesatar në këtë meselë dhe hidrimi dhe hidrimi njeriu më mbahet vetën e hidrim pra çdo njoni hidrohet zonjani hidrohet por por çhemë kur ti hidroh kujdes i madh mendimë çka të vin kur je i hidhur nuk të vin kur je i qetë me dërimë çka por shemo ti ka në gjendje të hidrimi të thuo ja mo këtu ti kur si fole po pak mo qetsu ja nis aj tensioni të usbrit Ja vë nukava është çfarë të mëspi foll. Të shutë të shku, a? Më rindër ato, do të vazhdon me zhduk kret. Kë smeriton me jetu, apo të mbërini një një mulla i madh që nuk mundesh me menaxhuar dhe bën veprime të pahishme. Pastaj njeriu kur e zhbras dhe e çliron vetveten nga kimllef, çka bën? Atëri bëhet pishman, sa dhash në boshësh. Bilbo ke avon. S'pajash dhash, oj të von. Allë do të mban kaim eljuzia ila arbabul azaim, vesh një stëfort me vullnet të lartë me vullnat tolor alladhina la tastafizuhum as-sara te cilat nuk i provokon gzimin nuk i do mund ka njerëz i mar gzimin me veti dhe i përplas vende të të shkazrimit fataglibu shukrhum dhe i mund duke u ja humor falënderimin për shemb aq shumë gëzohet e haron se për këtë nimet është dikush që duhet të mufalëndërojë doha është Allahu xhala xhalalu Njerëzit kër arrin pasurija, arrin shtëpija, arrin sejn dhe luksoza, arrin mëshira të zotit e barë, kjovë të ala, harojnë se, e këta ku shëpër unëi? Shëpër unëi Allahu gjellëva ala. Sa njeri ju, për shemblë, kër, kër ka një metë, me se më tonë, alhamdulillah, a që ka dhanë? Humë bëtë të eshjue një metin. Andaj thotë, fe te gribu shukrahumë dhe i ndjerë nga falenderimi, wa la tu daifu humë të dërra, dhe këta njerëz nuk nuk pikllohen deri me drejçë më thon ja më nuk drejçë citata ja më nuk bëhet për mua mirë e nuk ka kështu la tarkabun tabaqan an tabaq qedanallahu jallaluhu ju kilime kalu xhendje pas xhendje çfarë do të thon xhendje pas xhendje har mirë har kaç har let haj bursisi diu se po pse vet a ne të bëh një nuk bëhet valla si çdo të kontabjotin kjo dhunjo nuk bëhet atje bëhet atje bëhet me lenin allah te bareke wataala Për tegli bu sobrahun dhe ja umun sabrin. Pra kur ka piklim njëri ju, deri ku du të mu piklo. Piklo o deri me në diregje shka nuk, nuk e qetë për taj sabrit. A da i thuhet, ban sabr, durim, te kalon kjo, kjo gjendje. Pasaj thot, Va nefsu karine tu shëjtani va musahabetu hu. Thot, e nefsi është shok me shëjtani. Nefsi këto ka përësëllim egon, blëzër nëse nefsi në gjurë në arabe për dorët e dhe për shpirtin mirë po këto e ka për sëllim për egon ajo cila e mba njeri ju me të madhë ajo cila u shqejet me me vetknatëshe kjo është nefsi fe nefsu karinë të shëtan nefsi është shëk i shëtanit wa musahadatuhu dhe e shëshrona ta wa të shbihu fi sifatihi egoja i, i shëmbolen dhe i njësën dhe i përnëgjan shëtanit në sifatët e veta së falë Allah që pra, njeriu ka ego, kët na kena ego. Çfarëdon ego. Po pra, kur të preket ai nervi i egos, njeriu flakron. Ato thot tashi preku s'duot. Kur nëse ofendohet autoriteti, nëse nëse nënçmohet, nëse përdhosesë, nëse shaqet, atë tash tashi preku s'duot, apo? Pse? Nëse kjo është raund. Thot kjo ego të njerin ngjon shejtonit. Ne ju na ka provu Allahu me këtë. Ne ka provu Allahu Gjeni Xhelalu me kët ego. Pastaj thot wa mawahibu r rabbi tbaraka w taala tanzilu ala al qalbi wal ruh adurata te zotit jalla jalalu zbresin ne zemër dhe ne shpirt zbresin ne zemër dhe ne shpirt andaj neve kemi përmend se kafshja nuk ka ruh a njeriu ka ruh a dallon ruh i prej prej shpirt mezi mezi meqet me sa e do të polemizojmë mirë po ruhi është diçka tjetër sallahu jalla ka thënë wa nafakhtu fihi I këmë dhënë këti, rruhë, njëriut, nuk e ka dhënë këta për, për kafshë. Fe nëfësu të stëriku sëmëna, kur zbresin dhuratët e zotit të njëriu, egoja të delë për parë dhe do me mordi qka. Allah të qënë njëmete të ju. Qënë njëmete. Dhe venë nëfësi dhe mundohet me mordi qka prej sajë. Fe idha nezëlet anë lë kalbi tilke lë më wahibë. Kër Allahu t'i jep dhurata njëri jutë Qa dhëmën dhurata? Pasuri, autoritet, dhije Se ndë të kësa i bote I jep Allahu gjelle gjelalu njërës Allahu i privilegjë njërës që i shdoja ajë Të bareke Kër t'ja jepë Allahu begatit Qa banë? Vjen egoja dhe mundohet me mordi qka pëjtërë Qysh merë? Qa dhëmën qajmën gjëzije Wa t'u sajjiruhu min udhetiha vë halasiliha e mer egoja këto dhurata dhe i ban prej i municionit vetë, e ban armë për veti. Fel mursel silu fel mus tër silu me aha el gjehi lupiha, je dauha të stofi dhalik. Thot gjehili, a i cili se njef egon, a i cili lëshohët me egon e ti, ja jap këtë dhurata. Thot, meri. Meri dhëzë e për ti janë të ti meriton këto. Shkoshka ka me pru i bën kaj mellëgjëzijet tash një, një dheregje shumë të rëzikshme dheza. Kë njeri ju Më shpëtuar prej egos soti, është më vështi e vështirë se më shpëtuar prej sjitanit që ka kë më vetë. Sjitani i cili i vancitje për të këç, është shumë më lehtë më shpëtuar prej tina me dhikr, me përmendjet të Zotit, me Kur'an, me lexim të të sëndëror që ka largon sjitanin. Mirpo egoja e ngulitur në rendën e njerëzit, këta ek i më vetë, këta dhikri s'e largon. Ka e largon takvallohu ku dhe kuptimi i fesë i duhet dhe gdhëndja e largimit bërloçeve të të shpirtit. Siç ka dhoti m'nkaim el-juziyyah. فبينه هو في موهبه للقلب والروح وعده وقوه له اذ صار ذلك كله من حاصل النفس والاتها ثوت ديري سا شيرتي وزمرا يقال الله جل وعلا ذراته يقال الله جل وعلا ذراته شيرتي وزمراس هتو يان فوشي هتو يان فوشي علم باسوريا منشوريا لوجيكا ابو كيت يان منشوري تش الله تاكمنسو مبا Ta so, ta kam uncu me dju, ato ta kam uncu me perceptu, ato ta kam uncu ti me me, me bo kalkulime në kok, këta vundti, ta kapsha se kallëzën. Te ditë moja, të ti flet dhe dhe shpjegon dhe dhe shprehesh dhe i ka vënë dëshirat të tua dhe thuk ta se du, ta e du, ja këta shumë pëlqejnë, ja, ajo pëlqejnë. Ja, e kështu me radhë, ja, jo këto ka pashije, këto me shije, ta kusht ta kam uncu ti me këta e ka porcellimi me qaim, këta dhuratat të Zotit. Ta kam uncu me me rosejde, ta kam uncu me ruku, ta kam uncu me dash Allahu këtë dhurata e ti që shkimirujt këto këto rëziko, e këto edepi, këto është edepi. Pasaj thot, qësh janë këto për njëherë me një rion, i ka një rion si dhuratat Allahot e barek e vëtala, vjen egoja dhe ja merë nga dal, nga dal. Pasaj thot, fësarat dhe i bëhën këto dhurata armë të egos, wa tagat li enneha raet ghinaha bih, që është njeri të Allah e Gjelluale i ka dhonë intelegjensë intelegjensë, i ka dhonë ilmë i ka dhonë i badetë kjo është dhuratë dhe kjo është imunitsion për tyje që është ta mërë egoja li enneha raet ghinaha bëhë se ti thue unë jam i mjaftu shumë me ketë egoja jote që kësa fell ka i bën ka i mërështë nuk e di ka ki je ka i të dalë po i shala ngoni përgjit ligeratën e kuptani Ibn Qayybat, egoja përplaset me shpirtin, egoja njeriu. Përplaset me shpirtin dhe zemrën. Dhe shejtani bashkë me egon dvin sulmojn tyje. Ti Ty i ke disa armë. Ai shejtani me egon bashkë mundon me të morr. Donë me thon Ibn Qayyimi, çka ta marr egoja së shejtanit, unë ta marr se ti a jep. Shejtani më më vështirë ka me të marr, një begati se sa ti ta marr egoja jote. Qysh ta kanë ndaluar një dhuratë? Ti ka thonë si, ti ka thonë veshë, ti banë i badet Allah, ti banë ki elmë, ki pasuri, ki fuqi, ki takatë. Dhe kitë këto, kur të egoja të thojeti, apë e sheshfarkijeti, e këtu venë thotë mirë, e marë egoja nja. Kur të thuishti, unë e kam elmë, kam adhurimë, nuk jam si ju, nuk jam si të tjera, këtu egoja, e veshëm se të kanë grejë, ka veti. E ka morë, që këtë i badet, edhe të ka këti kontra. Pse dashov min fund se iun qaimo amunut namazin tan egoja me ta mor dhe me ta perplos ti po oh. çuçi etu fal e kryni ibadetin e kryni durimin dhe të masit të lodhesh masit dërmosh egoja vjen edhe deporton e thot çapo mendon ti majmirja ta çes çes ke ibadetin te bo e kur tja miratoshu po unë unë kur tja nisme unë unë nefs a nefsi Atëherë thot tamam Atëherë ti e të luftut ashtë zëmën talë Nga se i badeti që lijmë i ti është me shkon zemër Nëse nuk shkon zemër, atëherë e lufton zemërë Atëherë e lufton zemërë Pasë e thotë A njeri ju për nga tabiat i ti Subhanallah Për nga tabiat i ti Kur ka pare e njën vetëm Të pavarur Billahi aleikum, pa e në nëshmu asni pasunik. Shikoni pasunika, ndash për shkijive, ndash për muslimanve. Qysh e ndjena i vetën, ka si tjerve. Mundo nimi përcel, lëvizet e sive dhe gojes dhe, dhe tretime, illa me rahimallah. Për dhe që ka më shirua Allahu që shkon të tarikën e bubekrit, ka, mirë po, e janë travët. Që ka pasuri dhe a i nuk e ndjenë vetën të pavarë për kejtëve për kërkan s'kam nevoj thật. Heç për kërkan. Kjo është rrezik i madh. Çfarë di von Kajimi? Tabiati i njeriu është se kur ka parë, kjo ndodh krejtë ndërsa. Kur e ke xhepin më shumë, edhe kur të hacësh doga ja të vejtë ndryshe. Kjo egoja është shumë shumë trajtim i i, i vështirë, edhe kur s'ke parë je më modest. Je më modest. Pse? A kur Po, vët njerëz njerëz njerëz dalin në udhë billah në, në vet pëlçin dhe gurur dhe dhe shkatrim me një veturë luksose. Një veturë me mor pak më dmir, gjesa ka pas tiesha ti tjë vjen mi thon oh vllai, e çaj ish ka? Jimi jemi taku edhe para kësaj veture apo jo? Mir po, nepsi u shki, nepsi kjo nuk është për mja bo kur kujt me gisht. Kjo është për mja bo vetes. I punkojmë çdojish këtu këtu kam i lan pas unikën, asa do fol pas unik. Kamë vore për adhurues dhe njerëz të diës. Çfarë thot? Për nga tabiatin njëri ju lasdrohët dhe njën vetën të pavarër. Atëherë. The kejfe bimahu a dha mu khatara. E qish ashtë puna me ata qka në merë rëzikshme se pasuria. Qila është merë rëzikshme se pasuria? O e gjellu kadra minel malë dhe ka vlerë ma shumë se mali. Ma shumë se pasuria. A ka di shka sha ka vlerë ma shumë se pasuria? Po, ka. Qa është ajo? Bimala nisve të bejnë e huma madje nuk krahasohen vetë çdo çka kam i përmend nuk krahasohen me me pasurinë cilat janë ato min elmin për dijes a kategoria më rrezikshme është dija dija me pas njeriu dija problem është problem derisa imam shafiu subhanallahu ti kushtot kjo rrezikshme kjo rrezikshme shumë blasme me pas dija rrezik apo pa dija edhe pa dija shumë rrezik dhe xhaim lutin njerëzit me tyë gjithë sadikna të di edhe luna cilë qështë dojë. Po edhe me pozë dhja shumë rëzik. I më përshafiju ka poezi. Parati, një hoqë i madh, Ahmed El Khalil, i cili ka si në për djetarët të matë të gjuës, edhe aje dhe i më përshafiju kanë tanë, lawla khashjetun minërrahmani, mos mu kanë friga prej Allahot, mos mu kanë friga prej Rahmanot, prej Zotët. Kërejt njërzit i kisha logaritë ropte mehë, a e dini pse prej fuqis, inteligencës dhe ilme që ka thonë Allahu Gjeli Gjelalë të mu shafiju atë shumë ju ka zhjeru truri atë shumë ka mor ilm ka thonë valla i mësë më kanë frika prej Allahu të kitë robë ju lëgariti u zdi një kur gjo deri sa kur ka shkujt njërë po një poezi ka thonë atë në të në nxansat e podu me e shkrujt me, me, me një stil të larë gjuhë së arabe atë ka thonë hajt pak e ka njësë kur kur së ka mor një shkujt Ka thanë se ju semën në vesh ato që kanë vënë mbas Juve se morën ala më shumë. Edhe e ka e ka kthynë atë versionin e lehtë dhe na sode lexojnë e lexojnë apozi te Imam Shafiui. Mir po ka dhon frika për Allahut ato ndal, mos mi llogarit njerëzit rob. Kjo nga vjen nga pavarësia dhe dhe ngritja e madhe me me atë që ja ka dhënë Allahu te barek. Sigur pas unikun. Sigur pas unikun. Është pas unikun. Do thon sillën rradh njerëzit rradh tira ai nuk mall nuk i ban. Vjen mexlis Ullet ati, kini varejt, kretë njës kur, ah, pasunik, pak mu kanë me një firmë, njësit sot një këmish me vesë me firmë, ti dhut për e shaka veshe, Allah, prap mrejnë ati, trup ka, lëkur, ka me vdeka jo, ka me hankrim, bot. lejat, lejat, mises, ajo firma nuk banë kur gjo, me të zhvesh, ku a thoni përnë kaj me lëgjëvzije, me zhvesh njeri unë nga petkat, atër shifët kushasht me e zhvesht njeri ju nga petkat atar shifët kusha a ma dërsa njeri ju zbukurove mirë po e ilmi është i rëzikëshem au halin apo gjendja dhurimi ko gjendja dhurimi njeri ju mërinë takvallë këtë madhë i shikon njerëzit të subharë Allah këtët prisht këto katastrofë ku kanë me shku këto këshikim qështë reflekton të ki se ka mërinë më një gjendje takvallë ku të nuk i banë Allah u gjuna dhe me ndonë se këto e janë Aڇo besarësh po? Me tak vallëk, me namaz. U du në fjalë ato flenin. Unë në fjalë ato flenin. Unë vinj jam mi apo? Njësh bëshim. Ka pas. Edhe të kaluar, edhe të sotshëm del në sabat për shemb. Del në sabat. Dhe e dihet se namazi sabat është një prishënjave të dallimit mes besimtarit dhe munafikut, jo mes muslimanit dhe munafikut, mes besimtarit dhe munafikut. Edhe thotë, ah munafiku flen <laughs> ka fleni. E ka shkrua Pa e vorrëti gaskusavojti. A maj nuk e di dhe ai ka dalë çajin. Pastaj këto do këna munafikat u knashën do flet. Me po kë nuk është tamam vëllai. Nuk është tamam kjo. Pejgamberi sllall po ka bodalë me sabam me munafiqët dhe besimtarë. Po nuk të ka thënë ti ose ti drejt, me i ke të drejtë me llogarit tash njerëzit më vë ha ti apo a... kështu më radh. Mos të banalizojmë në ligjrat. Oh ma'arifetin apo Allahu jep zgjuarsin dhe njohuri. Allahu جل جلاله, ja bidikut, ne uritë shumë ta. Tama me vetë, e shat, e thuin, vetë është tamam e vërtet, diçka më një hartë përgjigjet. Është, edhe njerëz thojnë, subhanallahu, deti është kë. Çfarë ta vetësh përgjigjet? Kë njeriu është rrezik. Kë është njeriu i rrezik me me ndive vetvetën. Allahu na rujt. Kë nuk është lendaz, më thotë dikush, elhamdullahu mamixhajit ku jo. ka me ne. Jo. Allahu ka dhan ilmin dhe runa sinjeritetin. Oh, keshfin, apa Allahu izbulon ati prej gjendjeve që nuk i ka zbulu di kujt tjetër ogazbulu proshemoka dikush i kamsuajme ata Allahu jallahu ala dhe ja di kuptimet dhe di detajet e kuptimeve edhe eshendo i ignorant nuk di kur gjapo emrat e Allahut subhanaka i ismi assem Allahu saddi asubi demrat Allahu dhe ja nisme e përbuz me me gjendje te rom fa idha sara zalika min hasilha in harfa alabd bi wala but nese nepsi inin qeto egoja i mer qeto Unë jam shumë i dishëm, a dhurimi jam a shumë i lartë. Një huri të mija janë shumë të loja. Gjendja që ja kam zbulu une, këto nuk e kanë zbulu. Nëse egoja i kapë këto, atarë thotë, me që të punë që ka të rovët. Me që të punë. Nuk ka nevoj me bajuna, me që të që ka të rovët. Uala butë pa tjetër, Allah unarojt. Amunë e njeri ju më shkatru vlezër me namazë, po. Me dije, po. Me zbulim të, të Allah, që a Më një huri po Se nga se endin vëtë vetën Endin vëtë vetën Ila tarafi më dhëmumin Më më njërë atin au shatëhin Au illali më na hvidalik Deri thot deri sa kalon njeri ju në një gjendet të, të mjerume dhe të nënçmume Kë njeri ju bëndë shumë i guzim shumë Mar guzim dhe Allahu gjellu ala Dhe aron se një dit për ditve ka qenë gjahil Wallahi Njeri ju si doje këta Me, me largu vetëm dhe kujtuje para, para se me ditë që shakon para se me meadan Allah adhurimin para se Allah me ia çel gjendet të takballohet vetë ta ballamendë që shakon përpara hiç nuk ka nevojë për diçka tjetër lirohet a leidhse dhe un jam këtu çështoni ditë për ditë and Allah më jep shpresë e të volë ka thon wakazalik wa kuntu min qabl çështui nikon edhe ju jo. aha edhe ju i nikon çështu sahabave ju ka thon edhe sahabot nuk mundunësh me jetë ti sahabe shikoj Bubekri ka, bu ka thon del pri jo ja, ka thon nuk um takon mua me dal me pri Nuk këmë takonë mu me dalë me pri, e buve kërështë, minë a thonë dikush neve, delë, alhamdëllakum, di se unë e më ritoj. Këtë janë gjendje trana, këtë janë gjendje trana. Minë shatë, avu shatëhin, avu idlal, apo fillan, thotë mizmadhue. Por që më doj, ka thonë pëk e ilmë, shatë hashtë me e kallue, me, me kur më bushet gota ma tepër. Kur më bushet gota ma tepër, i thotë shatë ha. Qa për Edh në vazhdimësi mundohet jashtë me thonë, oh ka njerëz që aqurojnë, oh ka njerëz që falën natën. Ama e sill muahbetin ka ka vëdhetja dhe rrit dozën e asajta. E rrit dozën, A për shembull, lexon 2 orë në ditë, po ka njerëz i këto që një pari isha lexojnë ka pas 15 orë. A jetë vë? Ka njerëz i këto që një pari isha lexojnë ka pas 15 orë. Ta bërë, Allah, adam e lexoj qu pas 15 orë nuk ka problem. Ulemote përmendin dhe shikoza me transparencë. Ata nuk e kanë... Pse se e, e dinë mesatare? Ka prej u lemarë, ka dhe në sot që këtë liber dhe zova këtë sot. I nëzitë ta lepër. Sot e le zova që këtë liber këtë. Nuk, nuk, nuk ka dhe në diku se, me një fakë e ka këtë dhuj. Jo, pse? E kanë dhjitë. Dhe nuk e ka... Pse aj shpoton e nasën shpotojna? Se na, deri sa e këtë dhjojmë, e rritim vëtë vetën. E kjo e rëzikshme. A nuk ka problem, dhe më i kë për sabah dawn akşam. Ë normal e kalzon. Pra me vona li hatme, çka problem. Nuk, ka... ama jo si jeni lë gjauzi, ti çka ka xhaxu për një njerëj i cili në sabah ka dal imam dhe ka lexu kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas. Edhe çdo javë këtu ashtu. Jo s'ka dot. Pse ve këtu çdo javë lezon kul, do të thon, ato e kanë dit sunnet nuk ka'sh kjo. Atë çka e bën me lexu kin farz këta. Toti me gjauzi derisa e kuptum, kish dashme na ka xhaxuse Hatëm e bana, jam të përfundu në gjami. Jam të përfundu. Ka dashmi u ka du që e bana hatëmën, ku mëjtër të kullu vallahu, i ta shëllash të abaj hatëmën në gjami. Janë këto vrimat hola dhe që Allahu i gjelë e gjelalu kanë do në me shpëtuve, e shpëtuve. Andaj, thotimë në kajim e lëgjozijë, au shatëhin, apo i rritësejn, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t U i pëqaf me adhurim, u i pëqaf me dije Ju nuk dini, ju një fujjarë Një të prishtë, nuk dini Eksu me ratë, i të lellë dhe me dhamë, ja u përmend Apo me mbajt vetën me, me të madhë Je dullu ke Ata ka thënë Allahu gjellu ala Je mundu në alejke në eslemu Ata po ta përmendin ti që jenë apo musliman Si bedre vit Ka në orë, oh, oë Muhammed, u banë në musliman E që a mi u bata, shë Allah Musliman, Allahu ka thënë, po ja mune Po beri se të, të dej Në këshë problemë jo, ti mëri dhejë vë të mësluj, a, në elahu musliman A, e këshë mëra, nëse përmunu kë ibo, ibo për Allahun, tëbareke Wëtë ala, andë këtë në Allahu Jellua Be lillahu jemunnu Allahu është tajsi li jemun A, e përmen, Allahu qëtë rejtë, me përmen, tëbareke Wëtë ala, pas e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të thotë shikon këtë pikë sa katili i vrami. Shumë njërë ka ra prej, a vramë, e ka vramë egoja vetë. U e se libin dhe i vjetë, e ka vjetë dhikush, e ka vjetë dhe egoja vetë, u e gjerihin dhe dhikush është i plagosë, të alas e ka mitë mirë po, e ka plagosë. Je ja kunu min ejne utitu, pika u godita, vë min ejne du hitu, dhe prej ka umshoë, vë min ejne usiptu, ka mëra muë e keqja e kallu ma ju aqabu bihi minë el-Hirmani bi dherik e njughle ka anhu babu l-mezidi me pakta e kësaj kaptine është që mos me të ashtu Allahun i metin nëse tila është drosh me dhejprat e mira kjo është prej edepit pra, diku shtot qa po donë këtë këtu që ka u shëtit në këtë geografi të këtëre meselleve i mënkajim e lgjuzije donë me thanë se edepi me Allahun dhe e adhemi me pejgamber dhe e adhemi me krijesat është me adhuru Allahun te bareke o ja te ala dhe muslimi që ti e meriton atë gjë atë elm adhurat po ta ka dhën Allahu xhelel xhelalu kristal ai ta ka dhën ti sikur farmeritë dhe kur e ndjen këta nuk i hip gjaft kërkuina këto këto do më mbri e çtu për kësaj meselen kan thon disa dietar jo ja, këto i bën kaj ime ka teprua se s'mund të njëri më mbri këta gjëngjë Da vesh për nga mërë të mërit. A munët, ne e bëthejmi po. Argument? Argument se imam i madh i muslimanve, që mësudin, muhammet, i bënkajin, melgjohzije, kënjëri është i madh, i pranum në mesin e të gjithë djetarve. Po e thotë se munët, ma dhe duhet, ma dhe kjo është e debi duhur. Ma dhe njëri është në rëzik, ma dhe e ka qujtë katil, e ka qujtë i vramë, e ka qujtë i vramë fasata di bunqaim el jouzia w li hadha al arufuna wa arbab al basair idha nalu shay'an min dhalika harafu ila taraf al dhull wa al inkisar por keta rsi thot njerse te cilat e njohin Allahu xhalla uala e njohin Allahu tabaraka w taala dhe nëse e marr këtë gjendje të këtyre njohësve të Zotit dhe e krahason me njohjen tonë e shoh nëse njohja jon në realitet tëz imaxjinat dhe jo realitet njohsit e vërtet thot wa arbab al basair dha atash ka shohin me zemër Shka shofin, me zemër, idha nalu shëjën min dhalik, kur Allahu ju jep diçka priksaj, priçkajt, min ilm, ilm, hal, a dhurim gjendje kristalet dhe vashmëris, au ma'rifë, apo një huri, au keshf, apo ju zbërën Allahu Gjellë Gjelalu për këramejtëve të shumëta, e kështë me radhë, nëse ju jep Allahu kështu diçka, që shepritin këta, in harafu ila të tarfi dhulli vë lënë kisarë, kur ta shohin se Allahu ju ka dhënë diçka ata shkojnë përplasën duke nencmuar vetveten duke e poshtërsur kur ju ose Allahu masë të ka dhënë këtë elm është tu dash diçka nencmuaj vetën ulë vetën wa mutal'ati uyubin nafs shkojnë i gërmojnë i gërmojnë tametat e nëfsit pra Allahu ju ka dhënë dije ju ka dhënë durim taq Allahu ka uzu kta më një herë fillojnë me gërmu kçija të vetëres pse kështu balancohet dhe kështu ruhet nimeti pastaj thot ustad'u haris alkhawf athirin kujdestarin e frigës si kam frikallahu jallahu jallalu whafadu ala arribati bimulazamati athghri baina alqalbi wa baina an-nafs dharin pik kufitare para roja er uinvet vetem me cka musthiye nafsi nzaymar musthiye egoja nzaymar e kjo gjendje ra <سؤال> مت هي ايگو يا ن نزمر باس ايثوت و اناظر الى اقرب الخلق الى الله واكرمهم عليه و ادناهم منه وسيله واعظمهم عنده جاها ذي شكوين مكويدس جيندен এ নেরিউট মাত মাত মে এল নেরিউট মাত মাত মে পজিত নেরিউট মাত মাত মে আদুরিম মই বুয়ারি দ মই আফরতি মে যতি তেবারক ওয়া তাআলা وقد دخل مكه يوم الفتح ka hinë me ke ditën e shlirimit. U e dhakënuhu të musu kurbu sa si sarajjihi. Kër dush me ditë se qysh me e poshtërsu nefsin dhe me këput gjdo birë dhe me, me e zonë gjdo birë të nefsit, atarë thotë, këta njerës e kanë shikup Muhammedin Alej Salatës Salatës. Salat. Kjo është majmadhe. Kër ka hinë me ke shlirus, që ka po? Thotë, i ka rritë mjekra e ti Barabar me atë samarin e gomarit të ti. Prejt, prej çka? Tha di përnë ka jim e lëgjëvzije. Inë në kifabën vë, inë kisaran. Duke ullë vëdvetën dhe duke e, e qute poshtë. Kur ka hinë meke, s'lirus. Qërruz, leze, panë mëna. Triumfuz, nga dhe njys. Keti kan ullë kokat. Keti me kelit një në nështru. Plus ka qimë për nga bërë. Plus ka qenë me ushtrit mave, me sahabe, gjiganta me veti, Bekere, Othmane, Ali, e bu Bekër, e Othmane, e Alije, plot me veti, që njeri unë qatë gjendje normal që i hip, i hip nami madhët. Se të për të kuptu skenën, du të me, me dojnë skenë atje. Me këta të ushtri, njerëzit i janë në nënshtruhe, dhe ka hi dhe barabar me, me gomarin e tina. Pse atut prej Allah u gjellu alë. Amej, o të wabu anë në rabbi hi të ara fi mithli tilke lhali edhe është mo, bo modest me zotin e vetë në gjendje të tjilë para me ndovë dhe zërë të me posë këtë gjendje me himë një vendë e kishfirua ushtri me veti nami madhë, ilmi madhë që shikëshirë ato që shikëshirë, që shikëshirën përëndohet e tjirë, pasaj thotë e leti adetun nëfusil besherijet i fiha e jem jumellikëha e njëm lukëhe sururuha vë fara hahabin nësri vë dhafri vë të iidi vë jarfauha ilë anani sema thot, në esenës nefës si njeriju të adetul besherije njerëzit, njerëzoria në, në, në esenës thot, kur tashën që këtë gjendje e ka plon gëzimi e ka plon gazlimi e ka plon gëzimi me fitore dhe nga dhënjim dhe që i ka mujt të tjerët dhe e ngrit këgzim në qilë. Qështë një është normal. Apo? Normal. Njëri ju thash, pak një vetur me pas, hip në qilë. Po pala më në këtë gjendit për nga mberit, sallallahu aleyhi vësallem, pas e të të të të bënkajim e gjëvzije, fërrejullu mënsanë fëthahu e nasibahu minë Allah, thëtë burë, burë i vërtet, i cili ka burë ri, është ta i cili e runë begatina Allahut, dhe ata që e ka d Istirake i nëfësihi dhe e runë që mëstjave dhe egoja e tina Vë bakhile ale i habih dhe është kopratës mëstjave egos të tina Vë le agjizu më njede le habihi dhe është ajë cili i njëri i dopë i cili a jep egos Veprat e veta dhe begatit e zotit fe jalehu min gjudin më akbaha Thot i ja qëfar bujarije e kotë dhe e fliqëv Më zuban bujarë me egon tane Më zuban i gjimertë me egon tane ose mahate ma asfaha sahibuha dhe nje bujari dhe fisnikri sa i ligsht ne me nje se është pronari i Wallahu lmustaan, Allahu qof në ndihmë, e lutim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu xhelle xhalaluhu na ruan edepin me Zotin, na ruan edepin me Allah me pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, na ruan edepin me krijesat e tina, me njerëzit, pa rrethneve, e lutim Allahun xhelle xhalalu që Allahu te bareke ve te ala, na ruan ve drejtën ton nga egoja jon, na ruan shpirtin, zemrën nga egoja, nga vrimat ku mund të deborton egoja, me të vërtetë kjo ligjërat ndoshta u zgjat mirëposht e ndërsishme, ngasë egoja është shkatrruesi i veprave shkatrrues سادنه مليثوت ابن قايم الجوزيه هذا شيطاني سارين موروبن شكا ارين نفسيتينا اegoia etina elusim allah tebarek wa taala cha allahu jalla jalaluhu muthammasan mayu nashtru e nefsit aqulu qawli hada wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa algafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin